3. Він помітив, як вона дивиться. На спадаюче темне волосся, на ямочку на підборідді, куди ідеально лягав її мізинець, на його темні очі і полум'я, що танцювало в них від нової маминої свічки з ароматом осінньої пряності. Його очі завжди були яскравими, сліпучими, ніби світилися зсередини. Раві Сінг був повною протилежністю мертвого погляду, протидія. Піп іноді потрібно було про це собі нагадувати, тому вона дивилася на нього, впивалася кожною деталлю, не залишаючи нічого позаду. Гей, Збоченка, усміхнувся Раві через диван. «На що ти так витріщилась?» «Ні на що!» – вона знизала плачима, не відводячи погляду. «А що взагалі означає Збоченець?» Тихо озвався із Скилима, де він складав якусь незрозумілу конструкцію з лего. Мене так назвали у «Фортнайт». Це гірше за «ну» те саме слово на літеру «х». Піп пирхнула, спостерігаючи, як обличчя Раві напружилося від паніки, губи стулилися, а брови сховалися під волоссям. Він озирнувся через плече до кухонних дверей, де батьки Піп гучно прибирали посуд після вечері, яку вона готувала разом із Раві. «Емні, це не так погано», – сказав він, намагаючись звучати невимушено. «Але краще не кажи так, гаразд?» «Особливо при мамі». «А що роблять збочинці?» Джош подивився на Раві, і на мить Піп здалося, що він чудово розуміє, що робить, насолоджуючись тим, як Раві ніяковіє. «Вони...» – Раві зам'явся. «Вони підглядають за людьми, ну дивно, ага». Джош кивнув, наче прийняв відповідь. «Як той чоловік, що дивиться на наш будинок?» «Так, тобто, ні», – сказав Раві. «Ніхто не підглядає за вашим будинком». Він кинув погляд на Піп, шукаючи підтримки. «Не допоможу», – прошепотіла Піпи з усмішкою. «Сам собі йому викопав. Дякую, Піпус Максимус. Можна вже, будь ласка, забути це нове прізвисько?» – кинула вона, жбурнувши в нього подушку. «Не подобається. Можемо повернутися до сержанта?» «Мені сержант до душі. Я називаю її Гіпопіпо піпо знову Джош. Вона це теж ненавидить. Але ж тобі так пасує», – сказав Раві, підштовхнувши її пальцями ніг у ребра. «Ти максимум Піп з усіх можливих. Ультрапіп. Я цього вікенду представлю тебе своїй родині як Піпус Максимус». Вона закотила очі і відповіла йому поштовхом ноги у місце, яке змусило його верескнути. Піп уже багато разів бачила твою сім'ю, підняв голову Джош, розгублений. У нього почався якийсь новий передодинадцятирічний етап, коли треба було встрявати в усі розмови в домі. Учора навіть про тампони висловив свою думку. «А це вже розширена сім'я Джош. Значно страшніше. Двоюрідні брати і сестри, а ще наважуся сказати тітки». Сказав він театрально, ворушачи пальцями для більшого ефекту. «Все гаразд», – сказала Піп. «Я добре підготувалася. Треба тільки ще раз перечитати свою таблицю, і буде все чудово. І ще це «Зачекай», – Раві спинився, брови повністю закрили очі, «Що ти щойно сказала? Ти сказала таблицю?» «Е, так», – знітилася вона, щоки спалахнули. Вона не мала наміру розповідати йому про це. Улюблене хобі Раві, дражнити її, не варто було давати йому ще одну причину. Нічого особливого. «Ні, щось є, яку таблицю?» Він сів рівно. Усмішка стала такою широкою, що могла б розірвати обличчя. «Нічого», – схрестила вона руки. Він різко підскочив уперед, поки вона не встигла захиститися, і влучив у найніжніше місце. Там, де шия переходить у плече. «Ай, досить!» – засміялася Піп, не стримавшись. «Раві, припини, у мене голова болить. Тоді розкажи про таблицю!» – не здавався він. «Добре!» – видихнула вона, і Раві нарешті зупинився. «Це я просто зробила таблицю, щоб зберігати все, що ти розповідав про свою родину, дрібниці, щоб не забути». «І коли я їх зустріну, може вони мене, ну, полюблять?» Вона вперто не дивилася на нього, знаючи, яке обличчя там побачить. «Які саме дрібниці?» – спитав він, ледве стримуючи сміх. «Наприклад, твоя тітка Прія – це молодша сестра твоєї мами. Вона теж обожнює документалки про справжні злочини, тож буде про що поговорити. А твоя кузина Діва дуже захоплюється бігом і фітнесом, якщо я правильно пам'ятаю». Вона обійняла коліна. «А ще твоя тітка Зара мене не полюбить, щоб я не робила, тож не варто засмучуватися. Це правда», – засміявся Раві. «Вона всіх ненавидить. Знаю, ти казав». Він затримав погляд на ній, усмішка мовчки грала на обличчі. «Не вірю, що ти таємно робила нотатки». І одним рухом Раві підвівся, підхопив її на руки і підняв. Він закрутив її, поки вона протестувала». За цією суворою зовнішністю ховається милий маленький дивак. Піп не мила, обов'язковий коментар Джоша. Раві відпустив її, повернувши на диван. «Так», – сказав він, потягнувшись вгору. «Мені вже час. Не всім же вставати завтра обриткій годині на юридичну практику. Але, можливо, моїй дівчині колись таки знадобиться хороший адвокат, так що…» Він підморгнув їй. Те саме він казав після того, як вона розповіла, як пройшла медіація. Це ще був його перший тиждень на практиці, а Піп вже бачила, що йому подобається, хоча він і бурчав на ранні підйоми. На перший день вона подарувала йому футболку з написом «Завантаження юриста. Ну, бувай, Джошуа», – сказав він, легенько штовхнувши того ногою. «Моя улюблена людина. Справді, Джош засяяв. А Піп хто тоді? Вона на другому місці». Відповів Раві, повертаючись до неї. Він поцілував її в чоло, вдихнувши запах її волосся, а коли Джош не дивився, торкнувся губами її губ. «Я все чую», – озвався Джош. «Я тільки піду попрощаюся з твоїми батьками», – сказав Раві. Але раптом спинився, розвернувся і прошепотів піп на вухо. І скажу твоїй мамі, що, на жаль, це через тебе твій десятирічний брат тепер думає, що якийсь збочинець підглядає за вашим будинком, а не через мене. Піп стиснула Раві лікоть. Один із їхніх таємних «Я тебе люблю» і посміхнулася, проводжаючи його поглядом. Цього разу посмішка затрималася трохи довше, навіть після того, як Раві пішов. Але коли Піп піднялася вгору і залишилася на одинці у своїй кімнаті, вона зрозуміла, що посмішка вже зникла, не попрощавшись. Вона ніколи не знала, як її повернути. Голова почала стискатися в скронях, коли погляд вперся у вікно в темряву, що густішала за склом. Хмари зливалися в одну темну хижу масу, ніч. Піп глянула на годинник на телефоні. Щойно минула дев'ята година. Зовсім скоро всі будуть у ліжках занурені в сон, усі, крім неї. Єдина пара очей у сплячому містечку, що благала ніч скоріше минути. Вона пообіцяла собі «Досить, востаннє це востаннє». Повторювала це в голові як мантру. Але навіть зараз, коли намагалася переконати себе, навіть коли стискала кулаки біля скронь, намагаючись перебити один біль іншим, вона знала. Це марно вона програє. Вона завжди програвала, і вона втомилася. Так втомилася боротися з цим. Піп підійшла до дверей і тихо зачинила їх, щоб ніхто не проходив повз. Її родина ніколи не мала дізнатися, і Раві тим більше. Вона поклала айфон на стіл між блокнотом і великими чорними навушниками. Відкрила шухляду, другу знизу праворуч, і почала діставати все з неї. Банку з кнопками, перемотану червону нитку, старі білі навушники, клей-олівець. Вона дістала блок паперу формату, а і дісталася до дна шухляди. Фальшивого дна, зробленого з білого картону, підчепила його пальцями з краю і підняла. Там, заховані внизу, лежали телефони для підпалів. Всі шість акуратно в ряд. Шість передплачених телефонів, куплених за готівку, кожен, в іншому магазині з натягнутою низько кепкою на обличчі, коли піп передавала гроші. Телефони безмовно дивилися на неї. Ще лише один раз і все Вона пообіцяла Піп взяла той, що був зліва Старий сірий Нокія Натиснула і утримувала кнопку живлення Поки він не увімкнувся Пальці тремтіли від напруги Знайомий звук ховався у ритмі її серця Телефон засвітився Зеленуватим підсвічуванням Вітаючи її повернення У простому меню Піп перейшла до повідомлень До єдиного контакту, що був у цьому телефоні Як і в інших Великі пальці натискали кнопки, щоб дістатися до літери. «Можна я зараз прийду?» – написала вона. Натиснула «Відправити», ще раз пообіцявши собі «Це точно востаннє». Вона чекала, дивлячись на порожній екран під своїм повідомленням. Усім єством вона благала, щоб відповідь з'явилася, зосередившись лише на цьому, не думаючи про наростаючий звук у грудях. Але як тільки подумала про це, вже не могла роздумати, не могла не почути. Вона затримала подих і благала ще дужче. Спрацювало. «Так», – відповів він, «чотири». Це було змагання між її серцем, яке відраховувало удари, і глухим стуком кросівок по асфальту. Її тіло гуділо від звуків. Від грудей до самих п'ят, приглушених лише шумозаглушенням навушників, але Піп не могла обманювати себе». Одне не було спричинене іншим, вона бігла лише чотири хвилини а вже повернула на бікон клоуз. Серце випередило ноги. Вона сказала батькам, що йде на коротку пробіжку, як завжди. У темно синіх легінсах і білій спортивній футболці. Тож, хоча б у цьому залишалася крихта чесності, на це вона могла сподіватися на клаптики і уламки правди. Іноді біг був достатнім, але не сьогодні. Ні, сьогодні допомогти могла лише одна річ. Піп сповільнила крок, підходячи до будинку номер 13, і зняла навушники, поклавши їх на шию. Вона вперлася п'ятами і завмерла на мить, перевіряючи, чи справді це потрібно їй зробити. Якщо вона зробить ще один крок, вороття не буде. Вона піднялася під'їзною доріжкою до рядового будинку, обійшла сліпучо-біле БМВ, припарковане навскіз. Біля темно-червоних дверей – Її пальці ковзнули по кнопці дзвінка, але зібралися у кулак, щоб постукати. Дзвінок не можна було використовувати. Надто гучно сусіди могли помітити. Піп постукала ще раз, доки у матовому склі не з'явилася його постать, що з кожним кроком ставала вище. Почулося ковзання засуву. І двері відчинилися всередину, у щілині, обличчя Люка Ітона. У темряві татуювання, що здіймалися вгору по його шиї і щоках, Виглядали так, ніби шкіра розійшлася, а смуги плоті знову спліталися у сітку. Він відчинив двері рівно настільки, щоб вона могла пройти. «Проходь швидше!» – буркнув він, розвертаючись і йдучи коридором. «Скоро хтось прийде!» Піп зачинила за собою вхідні двері і пішла за люком на кухню. Маленьку квадратну кімнату. На люкові були ті самі темні баскетбольні шорти, що й під час їхньої першої зустрічі. Коли Піп прийшла сюди поговорити з Надда Сілва, про зниклого Джеймі Рейнольдса. Слава Богу, над тепер подалі від Люка у будинку були лише вони двоє. Люк нахилився, відкривши одну з шафок. «Ти ж казала минулого разу, що це востаннє. Що більше не повернешся?» «Я й справді казала...» Рівним голосом відповіла Піп, колупаючи нігті. «Мені просто треба поспати. Ось і все...» Люк порився у шафі, витягнув паперовий пакет і простягнув його Піп, розкривши горлечко, щоб вона могла зазирнути всередину. «Цього разу таблетки по два міліграми», – сказав Люк, струшуючи пакет. «Тому їх менше, добре», – кивнула Піп, побіжно глянувши на Люка. Шкода, що подивилась, вона щоразу вивчала риси його обличчя, шукаючи схожість зі Стенлі Форбсом. Обидва вони були у Чарлі Гріна серед останніх, підозрюваних у справі про Чайлд Брансвік, відібраних з-поміж усіх чоловіків Літл Кілтона. Але Люк виявився хибним слідом, не тією людиною, і йому пощастило, бо він залишився живим. Піп ніколи не бачила його крові, не відчувала її на собі, як відчувала кров Стенлі. Але зараз вона відчувала це, під пальцями ребра, що тріщали. Краплі стікали на лінолеум. Ні, це був лише Піт, лише тремтіння у руках. Піп дала рукам справу, щоб відволіктися. Вона витягла з-під пояса легінців готівку, перерахувала купюри перед Люком. Він кивнув. Вона передала йому гроші і простягла й іншу руку. Паперовий пакет опинився в її долоні, затріщав від стиснення. Люк раптом зупинився, у його очах з'явився новий вираз. Щось небезпечно схоже на жалість. Знаєш, Сказав він, повернувшись до шафи і діставши маленький прозорий пакетик. «Якщо тобі важко, у мене є щось сильніше за Ксанакс. Від цього ти вирубаєшся геть». Він підняв пакетик і струснув його. Всередині були довгасті таблетки світло-мохового відтінку. Піп втупилася в них, прикусила губу. «Сильніше?» – перепитала вона. «Однозначно. Що це?» – спитала вона, не відводячи погляду. Це люк знову струснув пакетик, рогіпнул, від нього вирубається миттєво. Піп скрутило живіт. «Ні, дякую». Вона опустила погляд. «Я вже маю досвід. Тобто їй вже викачували це з шлунка, коли Бекка Белл підсипала їй його у напій десять місяців тому, таблетки, які її сестра Енді продавала Максу Гастінгсу до своєї смерті». «Як хочеш», – сказав він, ховаючи маленький пакетик у кишеню. «Пропозиція залишається, якщо передумаєш. Дорожче, звичайно, звісно!» Механічно повторила вона, подумки вже десь далеко. Вона повернулася до дверей, аби йти. Люкитон не любив ні прощань, ні привітань. Можливо, їй варто було повернутися, сказати йому, що ось це справді востаннє, і він більше її не побачить. Як інакше втримати обіцянку? Але тоді в її голові з'явилася нова думка – і вона, розвернувшись на місці, повернулася на кухню. І сказала зовсім інше. «Люку», – сказала вона різко, ніж хотіла, – «Ці таблетки рогіпнол, ти продаєш їх комусь у місті, хтось тут купує їх у тебе?» Він кліпнув очима. «Це Макс Гастінгс? Він у тебе купує?» Високий, довге, світле волосся говорить чітко. «Це він, це він купує ці таблетки у тебе?» Він не відповів. «Це Макс?» Піп голос якої зламався від напруги. Погляд люка став жорстким, жалю вже не було і сліду. «Ти ж знаєш правила. Я не відповідаю на питання. Не ставлю і не відповідаю». На обличчі промайнув ледь помітний усміх. «На тебе теж поширюються правила. Думає, що особлива, але це не так. Побачимося наступного разу». Піп стиснула пакет у руці, виходячи з дому. Їй хотілося грюкнути дверима, спала гніву під шкірою, але вона стрималася. Серце билося ще швидше, гупало в грудях, наповнювало голову звуком тріскаючих ребер. А ті мертві очі ховалися десь у тіні під ліхтарями. Якби Піп моргнула, вони чекали б на неї і в цій темряві. Це Макс купує ці таблетки у Люка? Раніше він купував їх у Енді Белл, яка брала їх у Гові Бауерса. Та Люк завжди був тим, хто постачав Гові, і він залишився єдиним ланцюжком – Двох інших вже не було. Якщо Макс досі купує, то лише у Люка, і це логічно. Чи не перетиналися вони з піп на порозі Люка, як під час пробіжок? Чи досі він підсипає таблетки жінкам у напої? Чи досі руйнує життя, як знатда Сілва і Бекою Бел? Від цієї думки її нудило. Боже, вона зараз знудить прямо посеред дороги. Вона зігнулася і намагалася дихати, поки пакет тремтів у її руках – Терпіти більше не можна було. Вона перебігла на інший бік вулиці, під захист дерев. Занурила руку в паперовий пакет, шукаючи прозорий пакетик, але ніяк не могла розстебнути його. Пальці нібито були в крові, піт – лише піт. Вона дістала одну довгу білу таблетку, відмінну від тих, що брала раніше. З одного боку було три ризики і слово «ханах», з іншого – два. Хоч не підробка і не підмішане щось стороннє – Звідкись неподалік гавкнув пес, швидше. Піп розламала таблетку посередині рисці і засунула половину в рот. Рот уже наповнився слиною, вона проковтнула таблетку насухо. Вона затиснула пакет під рукою саме тоді, як навколо рогу з'явилася жінка з білим терх'єром. Це була Гейл Ярдлі, її сусідка. «Ой, Піп», – сказала вона, – плечі її розслабилися, – «ти мене налякала». Вона окинула Піп поглядом. «Присягаюсь, щойно бачила тебе біля твого дому, ти поверталася з пробіжки. Мабуть, у мене вже галюцинації. З кожним буває», – відповіла Піп, намагаючись виглядати спокійно. «Так, ну», – Гейл ніяково хмикнула. «Не затримую, вона пішла, а пес зупинився понюхати Піпові кросівки, поки повідець не натягнувся, і вони рушили далі. Піп повернула за той самий ріг, звідки з'явилася Гейл, Відчуваючи подряпини в горлі від таблетки. А тепер інше відчуття – провина. Вона не могла повірити, що зробила це знову. Востаннє пообіцяла собі, ідучи додому. Останній раз – і все. Хоча б поспить цієї ночі. Незабаром відчує той неприродний спокій, ніби теплий захист на виснаженій шкірі і полегшення, коли нарешті розслабляться щелепи. Так, сьогодні вона засне, мусить заснути. Лікар призначив їй курс валіуму, коли це все тільки сталося вперше. Коли вона вперше побачила смерть і тримала її у руках. Але скоро він скасував препарат, навіть коли вона благала залишити. Вона досі могла повторити його слова слово в слово. Тобі треба навчитися справлятися зі стресом і травмою самостійно. Ці ліки лише ускладнять одужання від ПТСР у довгостроковій перспективі. «Ти впораєшся без них, Піпа, ти сильна. Як же він помилявся?» Вона справді потребувала їх, так само, як і сну. Це і була її стратегія. І водночас вона знала, він мав рацію, і вона лише погіршує все. «Найефективніше лікування – це розмовна терапія, тому ми продовжимо твої щотижневі зустрічі». Вона намагалася справді. І після восьми сеансів сказала всім, що їй набагато краще, щиро. Вона впоралася. Брехня відточена так, що всі повірили, навіть Раві. Вона думала, якщо доведеться йти ще раз, краще померти. Як можна говорити про це? Це було неможливо, поза межами слів і сенсу. З одного боку, вона могла б сказати від щирого серця, що Стенлі Форбс не заслуговував на смерть, що він заслуговував на життя, і вона зробила все, щоб повернути його. Його дитячі вчинки – те, що його змусили зробити, не були непростими. Він намагався змінитись, щодня працював над собою, і Піп вірила в це всією душею, як і в те, що саме вона привела до нього вбивцю. Та водночас вона вірила у повну протилежність. І ця віра йшла ще глибше. Можливо, самої душі, якби вона вірила у такі речі, хоча він був лише дитиною, саме через Стенлі сестру Чарлі Гріна вбили. Піп питала себе. Якби хтось обрав Джоша і віддав його вбивці, прирікши на найстрашнішу смерть, чи шукала б вона помсти 20 років і зрештою вбила б цю людину? Так, вона знала це точно. Вона б убила того, хто забрав у неї брата, скільки б часу не минуло. Чарлі мав рацію, вони однакові. Між ними було розуміння це. Це схожість, тому вона не могла говорити про це. Ні з фахівцем, ні з кимось іншим. Це неможливо, несумісно». Це розірвало її навпіл, і шити себе назад було неможливо. Це не піддавалось жодній логіці. Ніхто не зрозуміє, окрім, можливо, його. Вона вагалася біля своєї під'їзної доріжки, дивлячись на будинок по той бік. Чарлі Грін. Саме тому їй треба, щоб його знайшли, а не зловили. Він уже одного разу допоміг їй. Відкрив очі на добро і зло, на те, хто вирішує, що це означає. Можливо, якщо вона поговорить з ним, він зрозуміє. Він єдиний, хто зможе. Він мусив знайти спосіб жити з тим, що зробив, і, можливо, покаже Піп, як бути з цим. Але навіть у цьому Піп сумнівалася. Це водночас мало сенс і не мало жодного. Шурхіт у деревах навпроти її будинку. Піп затримала подих, різко обернулася і вдивлялася, намагаючись надати темряві людських рис, а вітру голосу. Хтось там був, ховався серед дерев, стежив за нею, переслідував. Стов ноги. Чарлі, це він? Вона напружено вдивлялася, намагаючись розрізнити кожен листочок, кожну гілку. Ні, там нікого не було, не будь дурною. Це просто ще одна з тих речей, що тепер живуть у її голові. Вона боїться всього. Сердиться на все. Це нереально, їй слід знову навчитися відрізняти реальність від уяви. Піт на руках не кров. Вона піднялася до свого будинку, озирнувшись лише один раз. «Таблетка скоро все забере», – сказала вона собі. «Разом із усім іншим». Як патологоанатоми визначають час смерті у випадках убивства, варто пам'ятати. Час смерті завжди буде лише приблизним інтервалом. Патологоанатом не може назвати точний час смерті, як це часто показують у фільмах і серіалах. Існує три основних фактори, пов'язаних із процесами Мортіс – за якими визначають орієнтовний час смерті. Деякі з цих досліджень проводяться прямо на місці злочину, якнайшвидше після виявлення тіла. Як правило, чим раніше тіло знайдено після смерті, тим точніша оцінка часу смерті. 1. Трупне задубіння Рігор Мортіс Одразу після смерті всі м'язи тіла розслаблюються. Зазвичай приблизно через дві години після смерті Тіло починає тверднути через накопичення кислоти в м'язових тканинах. Це і є трупне задубіння. Починається воно з м'язів щелепи та шиї, поступово спускаючись до кінцівок. Зазвичай повне задубіння настає за 6-12 годин, а потім починає зникати приблизно через 15-36 годин після смерті. Оскільки цей процес має приблизно відомий часовий проміжок, він дуже корисний для оцінки часу смерті. Однак на початок і тривалість задубіння впливають різні фактори, наприклад, температура. Висока температура прискорює процес, низька, сповільнює, два, трупні плями Лівор Мортіс. Їх ще називають трупними плямами. Це застій крові у тілі під дією сили тяжіння та втратою кров'яного тиску. Шкіра у місцях скупчення крові набуває червоно-фіолетового відтінку. Лівор Мортіс починає проявлятися через 2-4 години після смерті. Лишається рухомим, нефіксованим. До 8-12 годин, після чого стає фіксованим. Нефіксований означає, що якщо натиснути на шкіру, забарвлення зникне, як і якщо натиснути зараз на свою шкіру. Однак на цей процес також впливають температура і зміна положення тіла. 3. Трупне охолодження. Алгор Мортіс. «Алгор Мортіс» – це зниження температури тіла. Після смерті тіло поступово охолоджується, поки не зрівняється з температурою навколишнього середовища, місця, де його знайшли. Зазвичай тіло втрачає приблизно 0,8 градуса на годину, поки не досягне температури довкілля. На місці злочину, разом з оцінкою, Рігор і Лівор Мортіс, судмедексперт, зазвичай вимірює внутрішню температуру тіла, та температуру середовища, щоб приблизно визначити час убивства. Хоча ці процеси не дозволяють визначити хвилину смерті, саме ними патологоанатом користується для оцінки часових меж на смерті.